Joanden igandean, miahitzeko ondartza batean bildu ziren erakusteko neuhi berriarekin bat, egiten, bat ez zutela egiten, batzuek surfatzen segitzea zuten debekua ez egespetatuz, iban iturbidean geluko uaina surf eskolako erakasleak haien kesua partekatzen du. Gok esin ditugu eman klaseak, orain, nebekatua eh? da, neuhi berri horrekin, sinugu lanegin eta gero gainera ere sinugu gurendako sorfatuz. Bon, Ez gira une compte donc tout coup bon dieu d'accent de la code BK 1000 est ça facile c'est un taumen bon médicaux crété note tout coup la patiente virouche au d'étape bon legia, ulazki, urdond, euh, voilà bon verdidalebiach chez vous la ski on voilà ako debekatua da joaite udera. Frantses Gobernuak lehen konfinnamennduan ere plantan ezagi zuen debeku hori, itsaslehako eskolak diru galtze handiak ukan zituzten hauk Alfa jo ebinanautika izeneko itsas bela eskolaren zuzendariak ez du neugibegia ulertzen. Basa gu etxeen egoiteak ez du honik, uh, Kampoan hibirizu sasuna bentzat obeda ere, eh, oksijenetzea, buru argitzea, eta egia da horako kampoko aktivitateak bebekatzea, bo bitxia da zen, eta ziantifikoen elea akentzunezkero, eh, eh, amabost eh, kasutan, barnei tokietan pasatzen dela virusa hori. Ta kampoan ez eh, zin dela. Pango itxasua, nah, bon... <laughs> Evezakitz ora la. Surflari professionnelak alko dituzte, kiro le mini stroke ehanduen